як співається в нашій народній пісні. «Подуши мене кулаком між лопатками, а я займусь коліньми». «Гетьо терпли», – нагнувся радист. «А можу і по ребрах пройтись? Скидай, фуфайко», – пожартував Сокіл. «Розкидайте антени». Короб з орлом взяли дощечки, на яких були намотані ізольовані дроти і перезернулися. «Цей галка виведе з рівноваги хоч кого!» – буркнув Короб. «Що хоче цим сказати наймудріший з усього десанту?» – мовив радист. «Гадаєш, німці ще не вислали автомашин з паленгаторами, щоб засікти твою величність? Вони не знають, коли я вийду в ефір. Не знають хвилі, на якій працюватиму. Поки допетрають, передам радіограму. Але що, хотілося, щоб я працював на мізерних антенах? запитав Галка. Кудрявий тижд не підходив від Галки, навіть приточив до рації сухі анодні батареї на 180 і 260 вольт. «Ну...» Братику – підморгнув вицвілими бровами. «Почнемо!» – пошитки мовив галка і переставив вимикач з нейтрального положення на прийом. Натискуючи на головку телеграфного ключа, що його тримав у лівій руці, глянув на амперметр. Стрілка амперметра захиталась. Рація справна, можна починати. Щоків хлопця затремтіли, то по спині побігли мурахи. Він вистукував свій позивний з трьох латинських літер. Здавалося, і серце галчине пульсувало в такт стуку до телеграфного ключа. Затимував подих, ніби занурився в воду. «Тільки почули, тільки почули!» і витер крапельки потущова. В навушниках, прикритих від зовнішнього середовища м'якою байковою матерією, зашуміло, запищало і забалакало німецькою російською мовами. Кудрявий випростався, застиглими стояли й хлопці, немов умерзлив землю. З уст клубочилась пара. Подзюбавши ключем, Галка перейшов на прийом, зупинивши стрілку варіометра на частоті, що була в нього аварійною, тобто на якій можна приймати в разі виходу в ефір, не за розкладом. Кудрявий аж присів. Увага радиста тепер зосередилась на слухові. Він сіпив зуби, насунув глибше шапку з відкоченими вухами, щоб не потрапили сторонні шуми ніби відключився від всього світу, слухаючи гомінький ефір. Ось уже тридцять, сорок секунд центр не відповідав. Мовчав і через хвилину. Ну що? Що? Хіба він Галка знав, чому не відповідають? Мабуть, і почули. Він знову передавав знаки Телеграфним ключем і слухав. Нарешті в ефірі пролунав позовни центру з трьох літер латинського алфавіту. Так сумніву не було. Радис почув галку на аварійній хвилі і уже впевнено досить гучно сповіщав, що чує на три з плюсом бали і що готовий прийняти радіограму. Напруження у галки спало. Він посміхнувся. Зняв навушники, подав кудрявому і хлопцям. У навушниках похрипувала морзянка. Наші? А чому такий хрипкий голос? Простудилась. Мабуть, схопила ангіну, посміхнувся Галка. Ну, тебе браток кролик ще й жартує, із задоволенням вигукнув командир групи. Передавай швидше, бо щось наші господарі-партизани вже шикуються у взводи. Пищать малопотужні курчата, а рація центру – індик».